Paluts, el programa que dóna veu als animals abandonats. Benvinguts una setmana més a Paluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida on refugi d'animals i a més rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Peluts escolta 18 emissores i és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamonts de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Tindrem el programa fent una crida urgent per un gat persa que té greus problemes de ronyó i que necessita trobar una família abans no sigui massa tard per ell. També us parlarem de les fantàstiques adopcions que s'estan fent des d'Alemanya perquè aquest país adopta molts animals abandonats de casa nostra i en concret de la protectora d'animals de Mataró. I a la segona part del programa eh, la destinarem a parlar dels problemes de ronyó que apareixen en gossos i gats en edat geriàtrica, així que bé, no us ho perdeu i fins ara. Doncs, comencem la secció de les adopcions per parlar directament del cas del Pachino, un gat persa que pateix problemes greus de ronyó i que podria tenir els dies comptats si no ens afanyem en ajudar-lo. Contactem doncs amb la gatera de l'SPAM on tenim a la Isabel. Benvinguda, Isabel. Hola, Dúnia. Com Què estàs, tal? Isabel? Bé, eh, bueno, estic, per, estic aquí a la Gatera, Molt bé. Eh, davant del Patxinó no, no el tinc aquí davant perquè està una casa d'acollida. Com ho sabeu, eh, que necessita un menjar especial i que aquí no podia estar tampoc. Eh? Mm -hmm. Doncs anem sí. a parlar, anem a parlar Isabel, de, en concret sí. de, del cas del Patxinó, perquè dèiem que és un gat que té problemes eh, en el sí. ronyó, oi? Sí, sí, sí. Té, no, no li funcionen, un no li funciona gens i a l'altre una part una part mm. de ronyó, eh? Mm. I per això, mira, va, va tirar, Però és que t he de menjar un, un pinso molt especial, mm. que aquí no pot estar, és molt urgent que vagi a una casa. I és molt urgent que eh, vagi que, a una casa. Clar, perquè mm. tenc suficient d'arrenals i això és molt delicat. Mm. Perquè, clar, eh? imagino que la gatera, clar, vosaltres allà, amb ah, els 100 pinso, gats que teniu, poseu clar, pinso, pinso per tothom, oi? Per tothom, això mateix. I és molt eh? difícil, ells, clar, per molt... un gat... Per, per això. i buscàvem una casa d'acollida que ja està i que està molt bé però que necessita eh, que l'adoptin ja. Clar, que perquè la casa d'acollida on ara, on ara sí. es troba el Pacino indefinidament, clar. imagino que hi haurà però un moment pot... que si no s'adopta el retornarà, oi? Clar, clar, clar, perquè aquesta persona té més gats, el, la tenen el té separat i clar, necessita estar en una llar que, que pugui estar més bé, o sigui, clar. més en condicions. Mm. Eh? I com és el patxinó? Per el que li queda de vida. I tant que sí. Quin, com ja és pot, el patxinó? Mira, és un perxa molt maco, ara eh? eh? s'ha pelat, però té un pell molt maco, gris, marró, eh? com gris claret i marró. Eh? I Però ara s'ha pelat perquè tenien usos, i sigui, que li passa, que s'ha de raspallar Clar. també molt sovint eh? i quina edat deu tenir, molt, més o menys? uns 7-8 un, un anys per tant Isabel, amb 7-8 anys entra a... la campanya ah, sí, sí, sí. ja entraria dins de la campanya i més a més en problemes, problemes de ronyol segur que entra també Però, de ja. part de l'edat Val, val la pena dir, llavors, a aquells que no saben, no coneixen aquesta sí. campanya, que l'adopció és gratuïta, en, en la, aquest cas. Mateix, pinxo, també, pinxo, també. De per vida, fins que aquest animal, doncs... Sí, Aquell eh, menjar especial, sí, sí, sí. Això està molt bé, eh? Són moltes facilitats, Home, vull dir... Home, el més és, és una, una casa i que l'estimin, <laughs> com he dit l'Eglis. I és bo, que i, que faré, Isabel, eh? és bo la casa de collida té? em diuen que és tan bo que quan li donen la pastilla que li té, sí, té una medicació cada dia per ara una pastilla. Uh -huh. li, eh, que és una mica difícil, les pastilles pels, pels gats, sobretot, perquè és... és eh, clar, renuncien bastant, sí, no? Sí, són molt seus, gos, no, no és tan fàcil. Teo, si no, no, és fàcil. Doncs li, li tires al terra i ell hi va a buscar i se'l menja sol. Ostres! <laughs> <Som una laughs> doncs això és molt fàcil, eh, llavors. Sí, una galogina per és, és com eh? Sí, no, no és, un gat, és un gat que és molt fàcil medicar. Molt bé, perfecte. Molt fàcil, si si fa això, vol dir que ja és molt bo per totes les altres sí, és... coses, eh? És molt bo, molt bo, molt bo. I té una cara molt original, també. És un persa, però diferent, eh? Una cara sí, xateta, però molt, molt original. Molt ell, molt... Molt ell, molt patxino. Molt patxino, això mateix. Molt bé, Isabel. És urgent, és urgent eh? Molt, molt és urgent. molt urgent. De fet, avui, a, final, a la segona part del programa, parlarem de problemes de ronyó. i... I parlarem d'aquest tema. I això, que com un gat així, a veure temps que té de vida... Que si suposo que, que si es cuida bé i tot, té anys. I tant, Suposem, i tant. Esperem, esperem. No? Creuem dits, exacte. De eh? moment fem fem Ara. la crida d'adopció des d'aquí, sí. Abel. D'acord. Vinga, una abraçada, eh? Val, Moltes gràcies. Adéu. Doncs sí, en el que queda de, de programa, la segona part, parlarem amb la nostra veterinària, amb la Teresa Albinyana, amb aquests temes doncs, de problemes de ronyó, tant de gats però també en els gossos, eh? que afecten doncs, quan ja comencen a ser una miqueta grans, quan entren a edat adulta, sènior, que ja se li diu. Bé, nosaltres aquí deixem el cas del Patxino i continuem, donem la benvinguda a la presidenta de la protectora Tenim els de Bataló de l'ESPAM, a la Sílvia. Hola, bona tarda. Hola. Uh, Sílvia, um, parlàvem del Patxino, no sé si tu el coneixes, aquest gat. Sí, uh, hi ha una curiositat que m'agradaria comentar sobre el Patxino. com va entrar, com que va entrar amb molt mal estat, imagineu-vos un persa amb uf, amb la palambrera que, que tenen, doncs, que hagi viscut uns mm. unes setmanes al carrer, com o aquest, o millor feia mesos. Sí, devia de fet, ser un bon Marley, no? um, amb unes rasteres pobret. Sí, tot eren mm. nusos i se li va posar era la petxina. Per si això dirà, patxino, també és la patxina. A veure, a veure, a veure, a veure. No l'avançava no a identificar bé, fins que el veterinari ah, no l'ha revisat. Si, si era gata Clar. o gat. Quan entra un animal, hi ha la part administrativa. Primer, la, la persona que, que recepciona l'animal doncs és la persona administrativa. I, bueno, lo lògic és, mirar a veure, mascle, família, és fàcil. Fàcil, ja a no sé que sigui un cadalet quan són adults és fàcil. Sí, als gats és complicat, els, els gossos és fàcil, en que siguin cadells. Però, buh, prim, el primer punt de vista, una femelleta, la patxina. La petxina. I com passa per les mans del veterinari va veure que era un patxí, no? Ai, Abandonat, li canvien el sexe, amb problemes de ronyó. Era un nuç, no veia res. Ai, pobre. Amb un pelatge fatal. Però bé, una anècdota, que això sol passar, eh? Sí, sí, sí. Sol passar, sol passar. Què sol passar? Que us ho Que confonguem el sexe, sobretot quan venen amb els pèls molt enrevesats i molt liats. Escolta, és que, clar, esteu gestionant tants animals que aquestes coses poden passar, eh? Sí, sí. Molt bé. I com ha anat la setmana, a part de... a part del cas del, del patxinó? Uh, bueno, la setmana... Doncs mira, sabem ja que per aquestes èpoques ens hem de mentalitzar que les adopcions són bastant minses, uh. però crec que una tònica bastant normal a la, a la de l'època, no? Uh, gats, potser no tenim una bona època amb adopcions. No? No, no, no hi ha una bona època. Uh, gossos es van donant, mm, continuem tenint una, una entrada bastant important de cadells, cadells de goss en tenim moltíssims cada setmana. Quants, quants podeu tenir setmana? ara mateix, així, a grosso modo? Ai, jo crec que en tenir cap a, Crec que cap a 30, si és que no els Ostres. superem. No us assedi la, la quantitat exacta, però ara han entrat tot una, un parell de cadellades que estaven amb cases d'acollida, hmm. ara estan allà al centre més cadells d'aquests de 3 mesos o 4 mesos, Uh, que, que estan allà esperant a veure si troben el, el, la seva família adoptiva. No? Clar, a més, quan són cadells, en un centre d'acollida ha de ser complicat. No? És complicat perquè... i ens dona molta feina. Estar amb els adults no pot ser... Uh, quan tenim tanta quantitat d'animals, doncs has d'apanyar-te com puguis. Mm. Uh, sempre parlo del meu pati, el jardinet aquell de davant del meu tens... despatx... Uh -huh. doncs, qui, qui vingui avui mateix veurà que n'hi com una dotzena de cadallots que Imagina. van jugant per allà destrossant-ho tot però bueno Vaja, home. Hi, ha, hi ha el cadalet aquest de mm. més i mitja dos mesos que s'acomoda a qualsevol lloc però ja la que superen els tres mesos allà és bastant cabraoja eh, esperem que vinguin èpoques millors i que tots troben el seu moment Esperem. esperem. mentre el que sí que, que val la pena doncs, que doni a conèixer és les reformes que ara ara comencen ja a tenir les reformes comencen a tenir forma ah molt bé, quines reformes són aquestes que prenen forma ja. <ríe> ja tenim forma en el pati exterior del refugi de Sant Boi. Sí? Aquest ja està amb ciment. Perquè... Era un pati que teníem de, de terra, que ah, amb tanta pluja de fang. Mm. Els gossos allà tampoc no tenien qualitat de vida, no podies netejar bé. Clar, no pots netejar bé quan uh, el terres no, de no. sorra. Ja no? sabem que, mira, Molta gent deu pensar, els gossos molt millor amb la sorra perquè escarben, fan forats però pensem que s'acumula bastant de nombre de gossos i aleshores doncs, per netejar i desinfectar no és Rà, possible. Que això és principal, eh? és bàsic, eh? la higiene. O sigui que el mateix, a, veure, a Sant Boi s'ha fet i s'ha de traslladar també al centre d'acollida d'aquí, del carrer Galícia, perquè patis que havíem fet, que en un primer moment érem doncs, per esbarjo de, dels gossos, en aquests moments ja eh, s'estan utilitzant doncs, per tenir gossos doncs, eh, dia i nit, amb casetes. A la restanta quantitat de gossos acumulats doncs estan fent que s'infecti la terra, sanitàriament no és correcte. No Aleshores, és correcte. Val molts diners, però les inversions estan començant a fer. Entre els encants benèfics que estem fent una mica d'ajut financer de la, dels bancs. Ah, i els bancs. Home, està bé que em puguis dir que, que ajuden, eh, sí, eh? Perquè en alguns casos sí, no ajuden un, res. Sí, tenim una entitat que ens està ajudant moltíssim. Mm. Ah, que no diré el nom, tampoc. No? No. Però bueno, suposa que molta gent ja s'ho imagina. Ah, aleshores, el al pati s'han veï fet. Anem, hem acabat de fer fa pocs dies una sala d'hospitalització pels gatets que vindran. Uh -huh. Preparant-nos. Eh, ens estem ja. preparant perquè ja en tenim algun, però fins i tot tenim una gata, una gata que ens ha parit. Gatets. I com és això? Doncs, una gata que va entrar i no vam arribar als 20 dies i ens ha parit a dins. Ah, una gata que vau recollir, vau esperar 20 dies, a veure Els si es tornava dies, al propietari. Sí, i i... Una gata que devia fer molt de temps que estava al carrer, estava molt primeta, tampoc no, no se li va detectar doncs que estigués, no sé, no sabem si això... No passa mai, eh? No passa mai. Uh -huh. Uh -huh. Una gata també molt atemorida, estava molt espantadeta Pobreta. i ens hem trobat amb aquest ensurt. Però bé, estan amb la mare, aquests rai, aquests també són tots els que vindran orfes que s'hauran de buscar cases d'acollida, de mm. mainaderes mm. ajudar-los. En aquesta sala d'hospitalització, doncs la idea és tenir els cadells, un cop ja han superat l'etapa aquesta del mes i mig, dos mesos... La més perillosa, es, eh? Sí, mm. fins que es puguin donar amb adopció. Perquè igual que amb els gossos, doncs al en encara és pitjor no el pots posar amb, amb gats adults. Han de menjar un pinso especial, mm. són molt delicats, es poden posar malalts doncs hem fet una inversió molt alta, ens ha costat molts diners, molts, perquè està tot el rajolat, està molt ben fet, eh, amb aquesta sala d'hospitalització que té uns, unes deu gàbies uh -huh. força grans, que deuen ser com de, de dos metres d'ample doncs, per mig metre uh -huh. de, de fons, i després tenim també una sala, hem fet, per rentar gossos. Tot això ja ho teniu fet? Això podem dir ja que es pot inaugurar, jo crec que la setmana que ve ja, ja estarà tot al 100% Molt bé, no, Sílvia? Sí, això d'estar sí. contents. Contents, sí, però ens ha costa molts diners. Perquè d'això vam parlar amb la regidora de Salut Pública de, de Mataró mm -hmm. fa relativament poc, fa uns pocs mesos, i això ja és realitat. sí. Sí, es començava a fer i de mica en mica doncs, ja té forma. Després d'això de, hem de comentar hem de començar doncs, a, a, a arreglar els patis, tal com deia, com els de Sant Boi, hem de fer un parell aquí al CAC. I penso que tindrem molta més capacitat i, sobretot, més qualitat de vida. I ja us aniré parlant, perquè mica en mica... Eh, Això no para, canviarà. eh? No para. Canviarem, canviarem, canviarem. Irem canviant els centres. No vegis, molt bé. Tot el que no, ens interessa no pareu, eh? són les adopcions. Les I adopcions. tant. Totes aquestes reformes que feu són per el benestar d'aquests animals. perquè mentre estiguin allà, estiguin el màxim bé possible i el treballador també pugui treballar en les millors maneres. En possible. les millors maneres. Sí, Però aquí l'important no, no, no, no. és que hi hagin adopcions, diem que són èpoques ah, són baixes... Són èpoques difícils i dures, sí. Tot i que sí, sí. podem dir que darrerament hem tingut des de la protectora de Mataró un ajut que no ve ni d'un adoptant de Barcelona, ni de no. Girona, ni de Lleida, ni de Tarragona, ni de cap altra part d'Espanya, sinó que ve d'Alemanya. Sí, de tant en tant sí, tenim algú que ens tira un cable txum, cap alemanya. Molt llarg, molt llarg cap alemanya. <ríe> I és que per això avui, eh, Sílvia, per parlar d'aquest tema, tenim amb nosaltres una treballadora de, de la protectora que es diu Elena, Elena Manso. És voluntària. Oh. És voluntària, no em sí, vull equivocar. Sí, l'Elena és voluntària. Elena és voluntària. Eh? Doncs tenim l'Elena al telèfon perquè ens expliqui, perquè sembla ser que ella és una mica qui gest, està És la llançadora d'aquest cable. Eh? Ella exacte, va fent oh, sí, cables sí. a Espanya-Alemanya, oi? Eh? <laughs> doncs vinga, saludem a l'Helena, a que la tenim al telèfon, que estàs escoltant des de fa un, un moment. Helena, benvinguda. Hola, Dúnia, com esteu? Molt bé, tinc que la Sílvia, hola, Sílvia també aquí. Hola, Elena. Hola, Sílvia, t'estic sentint, sí. Sí, sí, hola, hola. Clar, hola. que ens parlava, Helena, de totes les reformes que s'estan fent, de tota aquesta inversió sí, important que s'està fent pel benestar d'aquests animals que eh, els que entren ara estan destinats a passar, malauradament, un temps en el refugi perquè són èpoques dolentes. Difícil, sí. Eh, són èpoques que s'adopta poc. Per això... Hem trobat, bueno, tu has trobat aquesta solució que d'alguna manera doncs, ajuda una miqueta a buidar sí. Eh, sí. i a guanyar en qualitat de vida, no? De moment és poqueta, però bueno, confiem que, que hi vagi a més. Ara estem una mica més animades i hem començat amb una mica més de de, diguem-ne, de, de, de pautes ja prefixades i ho vaig fent d'una altra manera. I, bueno, sembla que sí, funciona, funcionava funcionant. Molt sí. bé, perquè quins són els últims animals de la spam que han anat a Alemanya? I a, Mira, i a quina el, part han anat? Els, els últims que han anat han sigut la Tònia, ha sigut el Wilkie uh -huh. i ara sortiran la l'Una i el, i el Hansen. Molt bé, tu els coneixes, eh, Sílvia, tot... també... La luna, sí. la luna sí, el Hansel no el cap. Qui és el Hansel, Helena? El Hansel és un gos uh, de llet amb glismània que n'hi ha a sí. Calpili. Sí, ja l'he vist. Ara, ara, ara et veu. Ara a la web, sí. Sí, sí, sí. sí. Mm. I la Luna sí que sé sí qui és exactament, perquè estava jo present el dia que la banda. deixar els seus Que la van deixar, jo també. Sí. Jo, també jo, hi era, jo, és com recordo, Jo també, sí. molt de temps, eh? no sé si fa un any o dos que està pobretta. Sí, sí, més o menys, un parell, un parell d anys, d anys. Sí. Mm. Està la És i eh? a la Luna li estan buscant una casa... Mm, a Suïssa, no a Alemanya, a Suïssa. Molt bé, molt bé. Okay. I, per Suïssa. exemple, el cas del Wilkie, mm, és, un, és un gos que ja està a Alemanya. A, a quina sí. part d'Alemanya ha anat a parar? Mira, ell ha anat a Hannover, anava a Hannover, Sí, sí. Uh -huh. Que Nova. nosaltres diem Hanover, sí, sí, sí, no? Hanover, de... sí, exactament. <ríe> els que no pronunciem sí, bé l'alemany. Hanover, sí, sí. Molt bé. I, i com, com és això? O sigui, Helena, tu, com, com així breument, mira. com és que sí. els alemanja cop i volta venen a adoptar. Bueno, ja mira. fa temps que ho fan altres protectores, sí. però com ha arribat sí, sí. a la protectora de Mataró, mira, això? Mira, perquè jo tenia contacte amb aquesta organització, que són un, una sèrie de noies que, pues, mira, preocupades per, per com estan... o el problema, la problemàtica dels animals i dels abandonaments en Espanya. Aquestes noies jo, les vaig conèixer a través d'una noia alemana, l'Àstrid Kasshammer, que vivia a Cardedeu, i que quan jo estava a Sant Antoni de Vilamajor també ens va, fer, ens va treure molts gossos d'allà, de la senyora Rosalía. I aleshores, bueno, doncs ella se'n va anar, perquè el seu marit s'ha anat a viure a un altre lloc, però amb aquestes companyes van seguir tenint relació. Uh -huh. Quan jo vaig mm, anar cap a Mataró, bueno perqu pues a Mataró no era lo habitual i, i bueno jo jo jo vaig portar uns quants dels que jo havia portat, que eren meus, oi, te'n recordes, Sílvia? Sí, sí, sí, Helena. Ja sí. vaig portar uns quants i, bueno, doncs, després... Mm, és que cal dir molt... que l'Helena... No Clar, poden... és que ara deia, són seus, sí, què vols, vols dir, que vas donar animals el que teus? És que l'Helena és la presidenta de la protectora de Granollers. De Granollers, sí, eh? Tenien de acollits de gossos, abans eh? d'arribar doncs, a tractes amb nosaltres. Ah, mira, a través d'ella vam començar a tenir convenis amb ajuntaments fora d'aquí. Sí, això, això. I mira on, mira, som, al... mira on som ara, Helena... <laughs> al final ja fins a Alemanya... <laughs> <laughs> em sembla que amb tu s'expandeix sí, sí, sí, sí, sí, sí, a protectora no espalda, una mica jo. massa. On comença granollers i mira... Bueno, vaja, vaja. El, que sí, el que sí és cert és que bueno, hem, hem seguit amb la relació amb aquestes noies que treballen molt bé, que són molt serioses i que no tenen centre però si busquen cases i en cas de qualsevol problema elles estan allà respaldant que el gos estigui bé, si convé buscar-li una altra casa, que han sigut casos molt puntuals. Un, que jo sapiga, però Bueno, no, um, vull dir que són molt serioses i amb les que jo treballo amb molta confiança. I... Sí, que és una organització, és una entitat, diguéssim, sí, de noies sí, que no té sí. refugi, però que no, gestiona no, no, d'alguna no, manera exactament. les adopcions allà i mitjançant... O sigui, d'alguna manera, la... tu i ella seríeu com les intermediàries exactament. entre els propietaris d'Alemanya i els animals d'aquí. Exactament, i aquí. Uh -huh. I a més a més, elles ho controlen tot molt bé. Eh? Elles eh, saben sempre en quin estat estan els gossos que s'han emportat perquè no són 400, són menys, però molt ben controlats. Sí, perquè, a més a més, si us adoneu, la majoria que s'emporten, hi ha algú que també és jove i maco, però la majoria que s'emporten són gossos grans, des de la nostra campanya el que ningú vol, etcètera, etcètera. Mm -hmm. Com és la Tònia, el Wilkie, com era la IPA, l'AIS és a són gossos amb problemes i, mm. i, i la veritat és que això ens va molt bé perquè aquests gossos aquí són també d'una sortida molt complicada i allà ja els pues, hi troben casa Qualsevol eh? ajut és bo sí. en aquest cas sobretot amb aquest tipus sí. d'animal sí. i Helena, aquests propietaris com es els gossos? perquè ells no venen aquí a escollir els gossos no, no o sigui, ells la primera no. vegada que que es troben sí. amb el seu animal, és quan arriba. El troben per internet. Però abans, sí, però abans jo he fet moltes fotos del gos, moltes fotos del gos, i els he donat molta informació del gos, de com és, de les mides, del pes, del caràcter, de quan està amb nosaltres etcètera, etcètera. O sigui, tenen moltíssima informació I si, el, i si la família interessada necessita més, elles ens pregunten i jo m'informo amb les etòlogues o el que necessiten i, i jo els informo uh -huh. de tot el que... O parlen amb el veterinari perquè eh, Tania està en, la no, en el nostre Facebook i, i contacta amb nosaltres, amb l'Albert... O sigui, que no esteu fent amb una bona xarxa. Sí, sí, sí, sí. I... són un gent molt maca, molt maca, I, i, unes noies molt macas. I el transport... Què? Mira, uh, fan servir sobretot padrins de vols. És a dir, padrins el, el, de vol. Sí, eh? m'encanta. Vull fer-li una, una entrevista sí, sí. a un padrí de vol. Flugpaten. Sí, pues el que passa que n'hi ha algunes que els costa molt de parlar castellà i, no, i a vegades sí. costa, però es diu Flugpaten i és padrí de vol. I ella entenen en, en totes les webs i n'hi ha un, un foro de padrins de vol en el que diu, mira, me'n vaig de vacances a Barcelona. Uh, torno tal dia, en tal volt, si voleu transportar algun animal, jo estic disposat. Carai! Aquest, clar, i amb, amb, el seu, amb el seu bitllet entra fins tres boxes uh, a bodega. Però, llavors, doncs, bueno, però no fem. amb totes les companyies, no imagino? no. No, no, no. Les de vol, són les, de les barates aquestes que n'hi ara, no. Sí, low cost, no. No, no. low cost, tres boxes no. a la bodega, com que no, no. No, no, Low cost, no. No, no. Són, mm. sobretot, Air Berlin, sobretot, Air Berlin, que a més a més sap el sistema i ens tracta molt bé. Mm. Air Berlin, l'Ufansa i Suissair, eh, sobretot, mm. són les més... Carai, carai, llavors aquestes persones animalistes aprofiten qualsevol viatge que tinguin doncs, per fer... Ja per... ho diuen. Uh -huh. Sí, sí, llavors, doncs, aprofitem. I, i a part, a part també n'hi ha algun transport per terra, eh? però no és lo habitual l'habitual. habitual són les, els padrins de vol, que, que, bueno, que, a més a més, surt molt barato i que va molt bé, és molt ràpid, els animals... Clar. És un viatge molt còmodo perquè són un paell d'hores i allà ja els hi estan esperant i perquè, a més a més... La gent de les companyies mm, són molt mirades i, i es preocupen molt de, de com és el box, o sigui, sea, bueno, el transportí, que sort, tingui perquè... les etc. etcètera, etcètera. Sí. I, a, Helena, ara ve la pregunta. A veure, ens agradaria saber si alguna vegada has vist, has estat present quan el, el propietari per primera vegada es sí. troba amb el seu animal. sí. Sí, sí, sí. sí perquè en, sí, en una ocasió vaig anar a, -li a a portar a portadors i la veritat és que és molt emocionant perquè... Que eren dos esperà... gossos, també. Sí, sí, eren dos gossos. Els espera en candeletes, no? Perquè diguem-ne que és un... Us explico una mica també com ho fan allà, eh? que, que és diferent. Van a visitar-los a la casa, abans els han fet una enquesta molt, molt, molt complerta, van preguntant-los, bueno, de tot, si li deixarien posar-se al sofà, si li portarien els viatges... Bueno, tremenda. Doncs doncs, després van a visitar-lo a, a la casa per comprovar que tot això és cert. Uh -huh. I llavors, una vegada està ok la visita, doncs ja et diuen ok, ja busquen padrí de vol i ja busquen... Un... Per tant, aquesta gent ja sap moltes coses del gos i après ells és... Sí, però... Esclar, però, però no hi ha res com veure el, per resto, molt que sàpiguen, no? Sí, però vull dir, <ríe> per ells no és sorpresa, ja el coneixen molt bé, perquè han tingut molts mm. contactes, l'han vist molt, moltes vegades, i per tant, doncs, la veritat és que és molt emocionant, perquè l'esperen i el coneixen quasi tant com tu, que estàs allà tot el dia. Vaja, Vaja. i, sí, i l'animal què tal? Ah, bé, bueno, habitualment no tinc cap problema, perquè... El, aquesta gent els hi parla amb molta suavitat. Aquesta gent no crida. I jo mm. Em fa molta gràcia. Mira que els alemanys tenen... <ríe> <Sí>. <ríe> no sí. me imagino sí. si com a suaus. Ah, sí, sí. gut, hola, is gut. I dius, is gut. I el, el gos que... està encantat. Diu, sí, Ai, aquí, una aquí una tractaran tran... bé. Sí, és una tranquil·litat que et quedes com tu pensant mira, i t'envien fotos habitualment, t'envien fotos amb la família amb els nens, jugant amb el jardí i penses, ai caram, doncs pues mira... Penses oi, que em podrien haver adoptat a mi també. Sí, sí, sí. I, i, I fins i tot, mira, ara la Sílvia se'n recorda, hem, hem, hem, hem enviat un samoyedo en zero mm -hmm. i, i aquest se l'ha portat una organització que és només per samoyedos, que és una noia que es diu Diana Glock, a la que jo conec fa molt de temps. Uh -huh. I aquesta m'ha dit que aquest estiu faran una trobada de tots els samoyedos a Alemanya que, que tenen i, i l he dit, si es plau que em digui mmm, quan és, perquè m'agradaria molt anar-hi per veure el Cero mm. i per veure alguna més que, que hem, hem portat cap allà. I sí, sí, m'ha dit que m'ho dirà encantada i que si volem anar, podem anar. Per tant, doncs, molt bé. Que bé, Helena. Les fotos del zero que sí. estan penjades a, a Facebook sí. amb ella, sí. l'Helena m'enviant les fotos de tots els gossos, com li envien amb ella, ens les reenviar. No sembla el mateix gos. No Igual que la, la Ipa, Clar. que era la, la, la, la d'Oberman, aquella d'Oberman la que, teníem, sí. la, epa, sí, la que estava era velleta i tenia molta por, molt especial bueno, unes fotografies que us doncs, és increïble és sí, que... no, és que, de fet escoltar l'Helena és fantàstic la protectora eh? de Mataró sempre ha estat molt reticent amb enviar animals d'Alemanya i l'Helena ho sap eh, ens sí, sí, ha costat sí, molt sí. donar-li la llibertat perquè ella agafi el gos i tingui aquestes... Ho feia amb els seus, no? Però nosaltres, eh, Helena, no, no som sí, massa sí, partidaris. Sí, sí. No ho no massa normal, no, això? Clar. Però és que aquesta organització amb què treballa ella, normalment la gent de fora d'aquí a Espanya s'enduen gossos de mida petita. Uh -huh. En canvi, ella no. Ella el que ajuda a treure són els animals els que ningú vol, gossos que són de molt difícil adopció O uh -huh. sí, que han de ser una organització també molt especial. No sí, però molt el, maques, el molt, molt el típic que potser uh -huh. hi ha gosseres que buiden de, de, de gossos de raça petita perquè és el que hi ha ja més demanda. Però uh -huh. és que nosaltres ja els donem aquí. És el que jo sempre dic, per què ets enviar gossos a Alemanya de raça petita si sí, els donen aquí, o els uh -huh. cadells. En canvi, els de raça gran, que són so, ja 6, 7, 8 d'Elena... Tots els gossos que envia l'Elena, jo crec que... Sí. Tots, Helena, tenen sí. dificultats sí. en trobar d'adoptar. Sí, de, de difícil mm. sí. costa. Era... Han de ser unes noies molt especials. Ell ja sempre li dic sí. a veure si algun dia ens venen a veure. Un dia sí. potser anirem allà també, però bueno, elles podrien venir. Sí. També. No, elles van venir, te'n recordes, que ho van comentar, però clar, sí. eren èpoques de vacances Bona. que era quan elles també podien i... i... I, I, bueno, I, també va ser molt a corre cuita. I, Helena, uh, que se'ns uh, se acaba el temps, uh, jo, mm. bueno, voldríem saber, jo penso que és una qüestió que ens demanem tots, que més o menys uh, coneixem tots la resposta, però que tu, com a coneixedora del tema, de primera mà, ens la podràs dir, doncs, uh, mm. uh, molt, molt més clarament, que és per què venen a dubtar aquí. Sí, mira, venen a dubtar aquí és perquè... És que no ho poden adoptar allà? Sí, que poden adoptar i, de fet, adopten allà també. Eh? Adopten allà. El que passa és que allà n'hi ha molt pocs gossos per adoptar perquè mm, l'abandonament és una cosa molt, molt, molt difícil. Fins i tot la manera com crien i com venen els que crien és diferent que aquí. O sigui, això està molt controlat. Allà és molt difícil que te trobis un gos que no tingui xip o que no estigui identificat, com sigui perquè jo he anat amb els meus, perquè jo la meva germana hi viu a Berlín i jo vaig eh, sovint, i jo vaig amb els meus i m'ha parat la policia per demanar-me la documentació dels meus gossos, m'entens? Mm. Mm -hmm. El, sí. El dia que arribi això aquí... No, passa. Eh, no, no, no sé, si, no sé no. si ho veurem nosaltres. Clar, no, jo que crec aquí, que sí. sí. sí. No passa. Així, tant, tant com diu la, a, la a, lena. Ha de ser, és que si no, no ens en sortirem. Mm. Sí, si no arriba aquest dia, no ens, en I, I, ens I doncs vols dir que els refugis... Allà hi ha les protectores, la de Berlín, la protectora les instal·lacions que té Berlín, allà vas, i, bueno, jo no entenc molt l'alemany, una miqueta, però una més la meva germana em va traduint em diu, ah, sí, i va, i va dient, no, estic en adopció, estic esperant que vingui a recollir-me el meu amo. Ah, jo m'he perdut i el meu amo me vindrà a buscar no sé quan. Ah, jo, el meu amo m'ha deixat aquí perquè la seva, els problemes que té cada gust, però, clar, és que mmm, aquell aquel centre de Berlín és una cosa que m'agradaria molt que la Sílvia i la Isabel m'ho no veiessin, perquè és que només el pàrquing, només el pàrquing i els jardins que tenen a l'entrada i les fonts és ja com tot el CAT i tot el Calpilé Junts, m'entens? Clar, és una cosa increïble. Està buit, eh, per això. Helena, ens, mm. ens queda un minutet. Per tant, penses que la conclusió és que venen a Espanya perquè eh, se n'adonen del problema que tenim aquí, no? entre d'altres coses, eh? perquè a més a més mmm, els, hi fa, els hi fa molta pena l'estat dels galgos d'Espanya de los... Eh, dic, mmm, això els impacta molt. No. Els impactar molt. En tenen en aquest sentit molt mal el concepte de nosaltres i crec mm. que no ho han descaminat. Eh? En aquest mm. sentit en tenen raó. Mm. L'abandonament sí. aquí és, un, és un, un tema molt cruel i ells allà no, no el tenen. Mm -hmm. o, doncs... o el tenen tan poc que no és pràcticament un problema. Exacte. Doncs Helena, mm. moltes gràcies, eh? ha sigut molt interessant i, bon. i bé, esperem que continuarem doncs, parlant d'aquí a un temps de, de més adopcions cap a, cap a Alemanya i cap a Suïssa. Esperem, esperem. Vinga, molt bé. Molta sort amb la iniciativa. Gràcies. Adéu. Gràcies, Helena. Adéu, Silvia. Caram, Sílvia, que xulo, eh? Quina... Sí, molt interessant. S'ha aquesta... d'agrair la feina que fa l'Helena, eh? Uh -huh. Perquè ella porta els gossos a l'aeroport, a... queda amb la padrina de vol, fins que no marxes tan allà. Ella és la que ho porta tot de manera voluntària. Que bé, fantàstic. Mm. Sí. Doncs, uh, Sílvia, et sembla si fem una petita pausa i deixem aquest tema sí, sí. i tornem amb, amb, amb perfecte, altres coses? Molt bé, doncs vinga, fem una pausa. Fins ara.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 L'espai veterinari Doncs nosaltres continuem continuem amb l'espai veterinari i donem la benvinguda a la, a la nostra veterinària que ens acompanya avui treballadora de l'SPAM. ella és la Teresa Alvinyana Què tal Teresa, com estàs? Hola, molt bé. Bé, molt bé. Doncs mira, avui, eh, Teresa, hem començat el programa parlant d'un gat, d'un gat persa, que es diu Pacino. Al principi semblava que era la Pacina, però després era va ser en Pacino. Pacino. <laughs> que primera, no sé si us sap era la Pacina. Sí, no els han pensat que era una femella, mireu, no sabem eh? no pues que és una femella, passa ja. <ríe> I pobret, doncs no, eh, li, no, no li ve de No, eh? no li ve de l'alpecino, eh? No vive de l'alpecino, no. No vive no, no no de l'alpecino. No doncs <ríe> <ríe> aquest, aquest gat eh, té problemes greus eh, renals, eh, té una insuficiència renal crònica i des d'aquí hem intentat fer una mica, doncs, promoure la seva adopció perquè sembla seca amb un pinso adequat i amb una pastilla que li estan donant diària sembla ser que podria tenir doncs, una mica més, que, que, doncs, potser un any de vida, potser podria tenir una mica més no? de, uh -huh. de temps. I estem doncs, en, aquest, en aquest impàs, ara amb el Pacino. I per parlar d'aquest tema, eh, avui volem doncs, que ens comentis allò referent en general amb els problemes renals. No? Perquè sembla ser que molts venen a partir de quan els animals són, són grans d'edat, oi? Sí, sí, sí. A veure, de, depèn de si es parla d'insuficiència renal aguda o insuficiència renal crònica. Uh -huh. uh, dintre de insuficiència, una insuficiència renal aguda, per exemple, en un gat, pot ser si s'obstrueix. Llavors, uh, si s'obstrueix no pot fer uh, ah, l'adicció sí, de forma regular i llavors ahí ja comporta afectació del ronyó, que en el moment en què la l'obstrucció eh, es controla, ja tot torna a la normalitat. Uh -huh. una, altra, una altra cosa és una insuficiència renal eh, crònica. Que seria com aquest, aquest gatet, oi? Sí, exacte. Eh, en el gat, al eh, considerar-se un persa, al tractar-se d'un persa, possiblement pot ser un problema congènit. És a dir, no és per l'edat, sinó més bé també perquè té un problema eh, estructural del ronyó, perquè és una raça predisposta a un problema que es diu un rinyó poliquístic. Uh -huh. És a dir, té com l'estructura del ronyó, en lloc de tindre una estructura normal... Té uns quistes renals on no n'hi ha un parènquima, que és el que farà funcionalitat, i llavors no, no, no fa eh, tota la funció que té que fer aquest ronyó, que baixa, és excretar eh, els metabolits de, de la sang i a part doncs, fer moltes altres funcions com eh, endocrina, perquè regula també el tema de formació de sang, hi ha moltes funcions bàsiques al, al ronyo que en aquest gatet, per exemple, no es poden dur a terme. O sigui, vols dir que aquesta raça podria tenir aquests problemes des de l'anyet o els dos anys de vida? Sí, sí, naixen amb, amb això. Amb de fet, uh, són animals que, que, per la selecció que han tingut això, aquesta raça és predisposta a, a tindre aquesta patologia. Mm. Un persa, sempre que tinguem una insuficiència renal crònica en un persa, hem de pensar en, en descartar problemes de PKD, que es diu que és un rinyó poliquístic. Mm -hmm. Mm -hmm. I en el cas que no sigui un persa i que fins i tot no sigui un gat, sinó que sí, sigui sí, un gos, sí, um, sí que uh, a, té a veure l'edat uh, sí, amb sí, els problemes de rinyó? Sí, normalment els problemes uh, renals en, en gossos i en gats que no, que no tinguen un rinyó poliquístic que és de tipus congènit... Mm. Són problemes de tipus degeneratiu, com si diguem. És a dir, aquest parenquima, l'animal naix en un parenquima totalment normal, però per l'edat el, el, el ronyo va, aconseguir si diguem, fibrosant-se, eh, va degenerant-se, eh, igual que les articulacions mm. o altres parts del cos. El problema és que el ronyo no el poden canviar. Eh, i no es pot... Els eh, tractaments que dones són simptomàtics i milloren la qualitat de vida, uh -huh. però, no, però no puguem fer més que amb una dieta, amb baixa proteïnes, perquè les proteïnes empitjoren. Si tinguem una alta, una alta concentració de proteïnes a la dieta, tot aquest procés empitjoraria molt més. Ah, exacte, això està bé. Anem per parts. O sigui, mm. un animal que té problemes, un gos, un gat, que té problemes de ronyó, menjar molt copiós i molt alt proteïnic, diguéssim un pinso normal, mm. li va malament. Molt malament. Molt malament. Dir, està actualment contraindicat. Mm -hmm. L'important vale? en la insuficiència renal crònica és detectar-la eh, aviat. Vull dir, és, és un procés degeneratiu i veure'ns quan més promptes, detectem més símptomes i posem mesures perquè a no vagi a ja més, com en qualsevol procés degeneratiu, doncs pues sempre molt millor. Uh -huh, uh -huh. I després també comentaves, als eh, gats amb problemes congènits com, com els perses, i també has dit gossos, hi ha alguna raça, diguéssim, que tingui també predisposició a patir problemes de, de ronyó en el cas dels animals, dels gossos? És molt menys, mar és molt menys marcat que en, eh, que en el cas dels gats. Els gats, eh, la majoria de gats ja siguen per segon, no? El principal eh, problema que, que apareix de tipus degeneratiu és la insuficiència renal en els uh -huh. gats. Mm. Vale. Amb el gos no passa tant. Sí, sí, però normal, però adquirit, de tipus adquirit, en el gat és molt més freqüent que els gossos. Sí que n'hi ha alguna rasa predisposta, però en els gatges és molt més marcat. I a la protectora de Mataró, ara mateix, et sona de tenir algun animal que tinguem... Amb, a part del petxí, no? Eh? Et sona sí. que tinguem algun... Així que t'ho hagis tractat, val a dir que ella, la Teresa, només va els dissabtes sí, a la protectora. Per això t'ho dic, a veure si tu sona que algun dissabte que hagis anat hagis trobat sí, algun Sí, cas. sí, per suposat. Sí. N'hi ha molts gossos a, a, que ja són de data avançada que tenen eh, una insuficiència renal crònica en, en un estadiu inicial. Vale? Això és el que, el que volia comentar i penso que és important. és que Els símptomes, eh, normalment, que el propietari pot detectar és que l'animal Eh, fa molt més pipí, que uh -huh. és molt clar i a part veu molt més que, que abans. I normalment. això, això també et podria fer dubtada que tingues diabetis, per exemple, home, eh. s'ha de fer un diagnòstic diferencial amb altres patologies també típiques de data avançada, ¿vale? En el cas dels gais, per exemple, una diabetis tindria que ser el diagnòstic diferencial a incloure, però en el cas dels gossos tindrien que incloure, doncs, per exemple, un Cushing o hiperadrenocorticisme, que són enfermetats endocrines que també cursen amb poliúria i polidípsia. Ui, ui, ui. <ríe <ríe estem estem la Silvia i jo mirant-nos així, amb cara de pòquer. Que en paraules normals és que fa molt de pipi i que veu molt. Molt bé. Vale. Ho entenem millor, això. Això ho més bé nosaltres. Vale, eh? La poli, bé. Poli, què? Poliúria, poliúria i polidípsia. Poliúria i polidípsia. Poliúria i polidípsia. I poliúria és? Poliúria. poliúria és que fa molt de pipí. Molt de pipí. Mm -hmm. I polidípsia és que veu molt. Mm -hmm. Però en aquí tindm que incloure un diagnòstic diferència. s' oblidat. Que és... <laughs> un diagnòstic diferencial que es fa amb una analítica. Mm -hmm. vale? en La insuficiència renal eh, augmentarien els paràmetres renals, que és l'urea i la creatinina. Mm -hmm. però no sempre. Mm -hmm. eh, però això volia remarcar el fet de que ara està molt de moda, però està molt de moda perquè estem veient que n'hi ha molts animals amb insuficiència renal crònica mm -hmm. que l'urea i la creatinina estan normals. I, doncs, Això perquè el s’hi passa se sap. Perquè per augmentar l'urea i la creatinina té que haver una quantitat de, de nefroes que són les cèl·lules o la part del ronyó que, uh -huh. que, que està involucrat en el procés eh, de la funcionalitat renal. Eh, tenen que haver moltes neurones afectades perquè orea i creatinines eh, uh -huh. apareguen alterades. Uh -huh. Llavors, una forma de detectar-ho de, eh, de forma temprana aquesta patologia és eh, fent un urianàlisi tan fàcil com agafar una mostra d'orina i mirar si està en proteïnes. Si està en proteïnes uh -huh. per el renyó i algo que ja no està funcionant bé. Aunque orea i la creatinina estiguen tot normalitzades. O sigui, que si veiem... És una el... mica de medicina preventiva, però per allò que vindrà. Però està molt bé, clar. Eh? Llavors, si si veiem que el nostre animal beu molta aigua i fa molt de, molt de pipí, eh? l'hem de portar al veterinari. Exacte. Mm -hmm. <laughs> També val a dir quan és molta aigua i quan és molt de pipí, perquè hi ha alguns animals això... que deu ni do que esteus a passejar... Això és el important de conèixer el propietari del seu animal. És mm. el important. Vull dir, n'hi ha un canvi. Hi ha animals que de forma rutinària eh, beuen molt Clar. o beuen molta quantitat eh, eh, en un sol cop o, mol, o moltes vegades, això cada animal té que conèixer el seu... El seu... Ah, cada persona té que... Perdó. L'animal també el propietari. Ah, sí, no? també això, eh, ja el coneix, també. també. <laughs> Però vull dir, és un canvi de comportament, un, un canvi que el propietari normalment ve diguent Vull dir, mm. l'animal últimament està, està, ve, està veient molt. Mm. Si sí, una vegada detectat, veterinari, anem sí, al veterinari sí. i allà segurament ens faran una prova d'orina i, i una analítica, no? Sí. Serien les primeres... Exacte. Molt sí. bé. Sí, sí. um, Tres, jo imagino que aquests, uh, aquestes afeccions en el ronyó um, també afecten després en el comportament, comportament d'aquest animal, no? imagino, per això sí. tenim amb nosaltres avui per telèfon, perquè no ha pogut ser aquí amb nosaltres, en Jaume Fatjó que és capdavant este animal de l'ESPAM i, i bé, primer de tot el saludem, benvingut Jaume Hola Jaume Hola, com anem? Molt bé, molt bé. Dic, se'ns fa estrany eh, tenir-te al telèfon, Jaume. Sí, a mi també, se'm fa És... se'm fa estrany, però bueno. Deu ser intentarem... rara tu també, escoltar el pelut des, des del telèfon. Sí, sí, sí. sí. Jaume, dèiem a la, a, la, a la Teresa, no sé si ho acabes d'escoltar, que segurament sí. aquestes afeccions de ronyó també tenen després alguna repercussió en el comportament, no? Mira, la, la, fa uns anys, eh, jo recordo quan, quan, quan, quan estudiava veterinària, que ja començo a tenir una història, doncs eh, sempre es deia que, que, bueno, que, el i la, que el comportament i les malalties eren dues coses separades. És a dir, que una cosa eren les malalties físiques i l'altra la, cosa les malalties de comportament. I durant tots aquests anys el que s'ha anat veient és que la relació que hi ha entre comportament i malaltia és, és, és enorme i a més a més en molts, en molts àmbits. Ara parlàveu d'aquests problemes, de, aquests problemes de, de, o d'aquests símptomes de la poliúria i la, la polidípsia, doncs mira, la primera relació que hi ha amb el comportament és que moltes vegades el primer símptoma que tenen, aquesta i ha altres malalties, però concretament els problemes de vegades renals, el primer símptoma que tenen és un canvi de comportament. De vegades el propietari el que nota és que l'animal està diferent, que s'actua d'una forma diferent o de vegades, deies ara fa un moment, no? com, com saben quan i si l'animal si estava ben més o està, o, està, o està fent a, més pipí del, que, del a, a normal. A vegades pot ser progressiu, no? Pot, pot, anar, pot ser progressiu. Un dia tenedores vegades... que veu molt. O... No. Exactament, de vegades, beuen, de vegades el que veuen és que millor l'animal comença a, a, a orinar fora de la safata en el cas d'un gat, o que, o que el gos comença a tenir problemes, aparentment com si hagués perdut els hàbits de, els de, de, de, de micció. i de vegades el canvi de comportament és el primer símptoma, de que hi ha una malaltia de que hi ha una malaltia darrere. Mm. Però és que, a més a més, has de pensar una cosa. El ronyó, clar, el ronyó que fa, de fet, és, és una funció de detoxificació del cos. I un dels òrgans del cos que més pateixen les malalties, les malalties orgàniques és el cervell. El cervell de seguida s'afecta quan hi ha un problema metabòlic, quan hi ha un problema hormonal. I, per tant, de vegades també, de forma indirecta, el comportament de l'animal pot canviar. l'animal canviar. Sí, exacte, pot ser... L'amo de vegades et diu mira, està diferent, el trobem més distant, o està més... més no té tanta... No, no es mou tant, o no té gans, tantes ganes de jugar, o el veiem el veiem d'una altra manera. Es poden trobar Llavors... agressius, també, o apàtics, o... vull dir, pot, pot ser qualsevol tipus de... L'apatia és molt habitual. Bueno, has de pensar una cosa, a més a més, que ja no només en aquesta malaltia, amb totes les malalties hi ha una reacció inespecífica del cos quan un animal està malalt, mostra un canvi de comportament general, que és que, el, que, el que es diu de fet el que es coneix com la, la resposta de comportament a la malaltia, en el qual sempre es veuen una sèrie de símptomes que són molt habituals. és bàsicament hi ha una letàrgia, l'animal es queda apàtic, acostuma a quedar-se sempre en un mateix espai, mm -hmm. es, veu, es veu menys actiu i això és molt típic de, i això com et di és, és, és típic de qualsevol malaltia i una s doncs, evidentment les malalties del mm -hmm. Jo li voldria, li voldria demanar a la, a la Teresa um dèiem, aquestes malalties eh, són d'alguna manera irreversibles, no? O sigui, no es poden, amb una insuficiència renal crònica, no es pot, diguéssim, millorar. No, no, no es pot intentar es... frenar la seva evolució, intentar que no vagi tan de pressa, per exemple, amb, amb la dieta. Sí, sí, amb, sí. O la medicació, o la medicació que la medicació el que estem donant, la pastilleta de la que parlaves per al per gat persa, Mm. és un, un IEK, que es diu, que el que tracta de fer és baixar la, la hipertensió que aquest, que aquest ronyó per la insuficiència renal crònica comença a tenir. Mm -hmm. va, és a dir, eh, el que diem és es fan competir cicatrius en el parènquima, el parènquima és el teixit renal, va, es comencen per la degeneració a fer-se competir cicatrius i llavors n'hi ha menys teixit que està funcionant. Llavors mm -hmm. la sang que arribes la mateixa. Mm. llavors ahí es crea com una hipertensió perquè no pot entrar tota aquesta sang i amb aquests, amb aquests productes amb la medicació el que tractem de fer és baixar aquesta hipertensió que tindrà mm. efectes secundaris a nivell renal, a nivell cerebral a nivell de, de la retina ocular hi ha molts efectes secundaris eh, que poden aparèixer si una insuficiència renal crònica no es controla. Uh -huh. I sempre és la insuficiència renal la, la malaltia diguéssim, del ronyó estrella, per dir-ho d'alguna manera, o hi ha alguna altra facció del ronyó no sé, potser tumors no ho sé... No, no. Sí, sí, sí, per supòs també poden aparèixer, no són tan freqüents com altres, com altres neoplàcies d'altres òrgans, però també poden a, aparèixer... A, sí, sí. També. Uh, Jaume, li dèiem a la, a la Teresa si coneixia d'algun cas en concret, a tot sona d'algun cas de la protectora que ara mateix tinguem relacionat, vols dir, amb un, un que sigui de problemes de ronyó... Que... Ah, exacte, que, que a nivell Mira. de comportament doncs hagi també... Eh... Sí fer-te un és, canvi. Mira, és, és, molt de, és molt difícil de saber quan, quan està, eh, si parlem, per exemple, de la gatera, doncs, quan tens tants animals que viuen, que viuen junts, de vegades és difícil poder-ho saber, perquè imagina't com, la dificultat de quantificar la quantitat d'aigua que beuen o la quantitat d'orina que produeix cada un d'ells. Sí, clar, necessitaries el que, el que, el que, un cuidador per gat, sí, gairebé. El que, el, que, el, el que sí et puc dir és que hi ha una protectora d'Estats de, Units que va decidir Eh, fer, un, fer una, una, exploració, eh, una exploració completa de tots els gats que tenien en aquell moment a, la, a les seves instal·lacions per veure realment quina, quina, quina presència hi havia de malalties, de malalties a veure, orgàniques en general i del ronyó en particular. Mm -hmm. I només et dic que d'un grup de gats bastant gran, de quatre refugis, van trobar que un 25% tenien restes o tenien senyals de sang a l'orina. Vaja i un 25% tenien símptomes de malaltia, de malaltia física, de malaltia en general sistèmica. És a dir, que segurament, segurament eh, molts problemes que tenim amb col·lectivitats tan grans moltes vegades, clar, se'ns escapen una miqueta de les mans, perquè fixa no. que fins i tot amb, amb refugis que són punters, eh, refugis de, de països com els Estats Units, quan, quan ho miren amb prou detall, de vegades troben que poden haver-hi petites anomalies, no? que s'indicarien que hi ha, doncs, ja, en aquest cas, per exemple, ja no un problema renal, potser, però sí un problema de les vies, de les vies urinàries. Per exemple, eh? jo imagino que la Sílvia, si pogués fer una carta als reis, encara que, encara que faltin molts mesos per, per Nadal... Eh una de les coses que més ens anirien bé en els refugis, o bueno, tots els refugis, seria això, no? el poder separar doncs, per, per malalties, doncs, per poder garantir el pinso que toca quan toca, oi? Uh, uf, en demanem uh. molt els reis, eh? Bé, els reis són generosos. Mm, són màgics, però... No Va, intentem ara, en aquests moments, separar els que estan en obesitat, que això ja en vam parlar també en un altre programa, i cadells, adults, i si hi ha alguna malaltia molt específica que necessiti una alimentació específica, el que s'intenta és portar-los a cases d'acollida. En aquests casos, les cases acollidores ens ajuden moltíssim i són Clar. gent voluntària. Uh, Mentre, doncs, intentarem, potser algun dia, sobretot a la gatera, fer més espais, no? O fer espais, doncs, on hi hagi un, un màxim de gats, potser cinc, sis, que sigui molt més fàcil detectar malalties. Uh -huh com ara deia en Jaume, és, oi? Sí, això seria, doncs, potser el, el que, quan acabem de tot el que estem clar, fent, aniríem, clar, aniríem pel tema, no? Mm -hmm. Però, clar, també ha d'anar acompanyat amb més cuidadors i més és recursos, complicat. Eh? És molt complicat, estem no? parlant ja d'un hotel, no de, de cinc, sinó Penseu de set estrelles. que en aquests estrelles. moments la Gatera, i ell t'ho pot dir, Jaume, és de, és on els animals potser viuen amb més qualitat de vida, malgrat que tot aquest tema de, doncs, de detecció de malalties no doncs, sé sí, potser tan fàcil no? perquè hi ha 100 gats junts però no. cal dir que tant en Joan com l'Isabel són persones molt observadores, els cuidadors i la veritat és que detecten bastant eh, les anomalies dels gats sobretot els nous entrats estan molt al damunt d'ells mm -hmm, mm -hmm. Molt bé, doncs Jaume no sé si ens, ja ens no, no. acaba el programa no sé si vols afegir alguna cosa doncs mira dir-te això que jo estic ho hem parlat altres vegades però estic, estic d'acord amb el que diu la Sílvia que penso que el, a la gatera precisament mm. penso que hi ha una qualitat de vida sí. molt molt alta i això i que, i això, no? I, i, i que a veure no hem de perdre de vista una cosa que ens passa també a les persones de vegades doncs, quan una persona es pot trobar mínim es pot trobar aparentment bé es fa un chequeo d'aquests anuals i de vegades troben alguna cosa vu dir que hi ha un moment hi ha un moment que també és, és, és pràcticament impossible estar la guaita Exacte, de qualsevol... Jo penso que amb, amb tots els mecanismes que té l'ESPAN, el, els serveis veterinaris, el, la feina que fan els cuidadors, penso que els animals ja. estan molt, molt ben supervisats. Sí. Jaume, moltes gràcies per haver-nos acompanyat telefònicament. Teresa, moltes gràcies per haver estat adeu, amb vosaltres. Mama, a vosaltres. I a la Silvia també, adeu. moltes gràcies. Si us deixem adeu. aquí adeu. Fins la setmana vinent amb més peluts. Vinga, adéu.